și în cer și pe pământ, tată, și Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții în întâmplă cu bucurie ascultătorii cu ocazia lecțiunii L223. Le Lecțiunile noastre sunt scurte meditații asupra versetelor din Noul Testament, luate în mod individual. În felul acesta, lecțiunea noastră de astăzi, le 223, începe cu citirea versetului 4 din Evanghelia după Luca de la capitolul 19, urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea, în măsura în care Dumnezeu ne ajută și răbdarea dumneavoastră ne îngăduiește, avem versetele următoare din Evanghelia după Luca de la capitolul 19. Rămânând fideli procedurii noastre inițiale, obișnuim, cam deschidere, să prezentăm o poezie, o întâmplare adevărată, o istorioară sau, așa după cum vom avea cu ocazia lecțiunii de astăzi, pe parcursul următoarelor câteva lecțiuni, vom cugeta împreună asupra temei Sufletul omului, împreună cu Richard Wurmbrand, care a scris aceste meditații într-o broșură mică. Așadar, astăzi, sub Ce este sufletul, citim următoarele. Când omul a început să gândească asupra propriei sale persoane, a văzut că instinctele naturale ale trupului său și nevoile acestuia sunt relativ ușor de satisfăcute. Puține mâncare, băutură, îmbrăcăminte, un acoperiș deasupra capului și un tovarăș de viață de alt sex, iată mai toții trebuie unui om ca să fie trupește pe deplin satisfăcut. Dar în scurt timp a trebuit să constate cu mirare că și în momentele fericite, când toate aceste nevoi erau satisfăcute și încă din belșug, rămânea mereu în el un suspin după altceva. Sufletul lui resimțea un gol, o sete nedefinită. El se întreba pe sine însuși: De ce te mâhnești? De ce gemi în lăuntrul tău? Ai doar cele trebuitoare. Faptul că omul rămâne într o stare de nemulțumire Deși are toate cele necesare trupului, arată că el nu este numai trup. Mai este și o altă parte componentă în el. Setea acestei alte părți, care în românește îi se spune suflet, este potolită de oameni prin mijloace cu totul nefolositoare trupului, ca artă, gândire abstractă, religie, exagerări și rafinări ale instinctelor trupești, etc. Cuvântul spus de Isus. Diavolului, că omul nu trăiește numai cu pâine, este un adevăr cu valoare generală. Omul cel mai îndestulat cu pâine mai trăiește și cu altceva, cum ar fi glume, politică, spectacole, alergare după senzații tari, artă, devoțiune religioasă, diferite rafinamente. Aici facem o paranteză. Din punctul de vedere la care am ajuns până acum, nu facem încă o deosebire între aceste feluri de a satisface nevoile sufletești. Așadar, omul încearcă pe lângă îndestularea cu pâine și toate cele de mai sus, dovedind astfel și lui și altora că omul nu este numai stomac. Partea de viață omenească deosebită de viața materială a trupului se numește suflet. Omul este compus din trup și suflet până acum. Vom afla mai târziu a treia componentă a omului. Viața care era lumina oamenilor le-a arătat acestora că sufletul nu este numai deosebit de trup, dar și independent de el într-o măsură oarecare. Viața care era lumina oamenilor este vorba despre Domnul Isus. Trupul poate să fie în plinătatea sănătății, iar sufletul să fie adânc deprimat. Oameni în floarea vârstei și într-o stare trupească excepțională se sinucid. Așa cum am mai amintit și în alte împrejurări, în 1986, un post de radio creștin difuzea știrea că 18 multimilionari, deci oameni care aveau mai multe milioane de dolari, s-au sinucis spre surprinderea autorităților care n-au putut găsi niciun motiv justificativ. Oamenii aceștia treiau o viață relativ morală, atât cât se poate spune la nivelul lor social la care se aflau, nu aveau datorii și nimeni nu înțelegea pentru ce au făcut ei așa ceva. Noi însă știm, așa după cum e și tratatul de astăzi, ei săturaseră trupul, dar sufletul lor era gol. Din potrivă, trupul poate să fie în adâncă suferință, deci există și o altă situație, iar sufletul exalta de voioșie. Pildă, în sensul acesta, sunt martirii diferitelor credințe care cântau în timp ce erau arși pe rug. Pildă este și liniștea indienilor piei roșii în timp ce erau executați în chinuri cumplite. Faptul că sufletul, această parte netrupească a omului, nu este o cantitate neglijabilă, se arată prin aceea că mulți oameni își jetfesc trupurile pentru ceva netrupesc, bună oară, pentru un ideal artistic, politic, sentimental și așa mai departe. Artiștii trăiesc cu hrană puțină și rău îmbrăcați ca să slujească artei lor. Unii oameni stau la închisoare și merg la moarte pentru un ideal politic, se sinucid pentru o femeie sau pentru un bărbat, etc. Și oare de ce jertfă nu este în stare un om de dragul unui sentiment puternic? Sunt aceste jertfe îndreptățite? Care este valoarea comparativă a acestor două părți ale omului? Omul a aflat ușor răspunsul acestei întrebări. Despre trup știa că este muritor, dar sufletul, care se arată a fi ceva deosebit de trup, adesea independent de trup, ba chiar în conflict cu trupul, nu moare odată cu trupul. Nimic nu ne îndreptățește să credem că sufletul ar fi muritor. N-a spus el și la voazier. Că toate se transformă, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă? Materia trupului nostru, mai exact celulele din care este compus trupul unui om, se reînnoiesc aproape complet în decurs de șapte ani, dar ceva din personalitatea noastră și anume sufletul se arată a rămâne aceeași în ciuda schimbărilor prin care trece trupul. De ce atunci nu ar supraviețui sufletul și mari prefaceri, căreia îi este supus trupul, adică morții. Descoperirea dumnezeiască, Biblia, a confirmat oamenilor că atunci când acest trup moare și se descompune, sufletul deinuiește. Sufletul nu este supus morții, ne spune și Domnul Isus. Dar prin această caritate a lui de biruitor al morții, sufletul capătă un preț de nespus. El întrece trupul în valoare, ba mai mult, el întrece în valoare lumea întreagă cu toate comorile ei, fiindcă lumea întreagă este trecătoare. Scriptura spune că va fi arsă în foc, fizica spune că va suferi moartea prin entropie, pe când Sufletul rămâne. Este astfel justificată întrebarea pusă de Domnul Isus nouă tuturor: Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul? Doamne, Tată, ceresc? Mulțumim! că și astăzi ne atrage atenția, că noi avem un suflet nemuritor. Ascultând la mesajul cuvântului tău care urmează în minutele următoare, ajută-ne, te rugăm, să înțelegem bine acest adevăr, să alegem pe Domnul Isus care ne l-a răscumpărat sufletul și care ne poate asigura să trăim în fericire veșnică, împreună cu tine și cu Sfinții Îngeri. Amin.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 Nu te de la moarte, fiind pruva pe trecut, cu viața pacei făcut, Din tine ce o să rămână, ești doar un punct de cerâmânt. Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l preda? Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să îl predai? Astăzi Ești chemat să alegi, mâine ești chemat să culegi, fi înțelept și alege astăzi ceea ce dorești să culegi mâine. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Luca la capitolul 19 cu versetul 4. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acel avea să treacă. Cei mai mulți recunosc deja aici este vorba de istoria întoarcerii la Dumnezeu a lui Zacheu. Zacheu era un mai mare al vameșilor, era un om bogat și de statură era foarte mic. Dorind să-l vadă pe Domnul Isus, nu putea din pricina acestui impediment, și atunci a alergat înainte, s-a suit într-un pom, cu toată rușinea care i s-ar fi cuvenit pentru așa ceva, numai ca să-l vadă pe Domnul Isus. Zacheu, deci, a alergat înainte. Numai înainte. Este adevărata alergare, pentru că numai înainte se află adevărul, numai înainte merge Iisus Hristos, numai înainte este așezată cetatea mântuirii și a vieții veșnice fericite. Să alergi înaintea mulțimii nepăsătoare, dacă vrei să poți vedea pe Iisus adevărul. Aceasta este o datorie sfântă din partea oricărui cercetător credincios, aceasta este o condiție. A aflării adevărului este o poruncă limpede și hotărâtă de la Dumnezeu. Lasă mulțimea să rămână în urmă în nepăsarea ei, iar tu alergă înainte. Cine alergă înainte devine cel mai folositor lumii în care se află. A alerga înaintea mulțimii nepăsătoare, ca să poți întâlni pe Isus, nu înseamnă mândrie, ci smerenie. Când făptura caută pe făcătorul ei, ca să-i slujească, este o adevărată smerenie. Da, numai cine aleargă înainte, întâlnește pe Domnul Isus Mântuitorul cel adevărat, îl primește și rămâne cu el în veci. După ce a alergat înainte, ne spune că s-a suit într-un dud ca să-l vadă. Dragul meu, folosește-te de orice mijloc care ți iese în cale, când este vorba de aflarea lui Isus, dar îndată ce ai aflat pe Mântuitorul, părăsește mijlocul, și alipește-te de domnul pe care l-ai dorit. Ce ar fi fost dacă Zacheu rămânea în pom? Dacă ești sincer, în dorința ta după adevărul mântuitor, să știi că Dumnezeu a făcut să crească și pentru tine un pom, în care să te sui și să afli adevărul, adică pe Domnul Isus, mântuitorul vieții tale. În limba greacă în original, pentru cuvântul dud este un termen a cărui sens are și de neputință. Cu alte cuvinte, Zacheu s-a suit pe neputința lui. Din neputința lui, a făcut un mijloc de care s-a folosit ca să-l vadă pe mântuitorul. Iar neputința este ceea ce ne caracterizează pe toți oamenii care locuim pământul. Ca să te urci în pom, înseamnă un efort, un risc și o rușine față de cei care te văd. Zice părintele Iosif Trifa, pentru Zacheu mai marele vameșilor, om cu rang și vază mare, desigur, era o rușine să se suie ca prunci într-un pom. Dar dorul lui Zacheu a biruit rușinea, a biruit gura lumii. El dorea fierbinte să vadă pe Iisus. Zacheu a făcut ce a putut. fă tu partea, că Domnul Iisus sigur și-o face. Și ne spune cuvântul pentru că pe drumul acela avea să treacă. Este de mare însemnătate să știi pe unde trece Domnul Isus Hristos. Drumul lui este drumul sincerității, al dorinței fierbinți după adevăr, al credinței, al supunerii și al ascultării față de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă în inima ta este un astfel de drum, să știi, dragul meu, că Isus trece pe el. Fii atent! Iată, cuvântul lui ne-a vorbit limpede și astăzi. În versetul 5, ni se istorisește în continuare cele petrecute în felul următor. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu numai Zacheu a căutat pe Domnul Iisus, ci după cum vedem aici, și Domnul Iisus a căutat pe Zacheu. Din pricina aceasta și-a făcut el drum prin Erihon. Deci putem spune cu toată siguranța că Domnul Isus l-a căutat mai întâi. La versetul 10 vom citi, Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Domnul Isus nu stătuse niciodată de vorbă cu Zacheu. Cu toate acestea, când a ajuns în locul unde se afla, l-a strigat pe nume, Zacheie, dă-te jos de grabă. Da, acesta este mântuitorul nostru. El cheamă pe păcătoși pe nume ca să vină la el și să le dea viață veșnică. Aleșii lui Dumnezeu sunt chemați pe nume și când cheamă Dumnezeu pe cineva, îl cheamă numai ca să-l binecuvinteze și să-i dea un dar. Să știi, dragul meu, că Domnul Iisus te caută și când ajunge în locul unde ești, te strigă pe nume. Părăsește în grabă locul unde te afli ca să mergi după Mântuitorul care te-a chemat, căci să știi. A doua oară, nu mai trece pe acolo, nu pierde prilejul. Zacheie, dăte jos de grabă. Din toate înălțările materiei, trebuie să te dai jos în grabă când auzi chemarea Domnului Hristos. Numai atunci ai folos duhovnicesc, numai atunci știi cine este Isus și numai atunci lucrează El în viața ta. Zacheu a trebuit să se dea jos din pom ca să primească pe Mântuitorul Hristos. Și în ziua de azi sunt mulți prea suspuși în ochii lor și în ochii lumii și trebuie să se coboare întâi de acolo pentru ca Domnul Sus să intre în inima și viața lor. Trebuie deci să părăsească întâi mândria și încrederea în ei înșiși și în smerenie apoi și căință să se predea Domnului și primindu-L în inimile lor să recunoască în El pe Mântuitorul și Stăpânul lor. Ca să vedem deci pe Iisus e nevoie să ne urcăm pe culmile credinței. Iar ca să-l primim, trebuie să ne coborâm din noi înșine, din duhul cunoștințelor noastre firești. Sus în pom, zicea părintele Iosif Trifa, Zacheu era un măr copt, un măr care se copsese în fața soarelui dreptății. Mărul stătea gata să cadă jos la picioarele Domnului. Astăzi trebuie să rămân în casa ta, i-a zis Domnul sus. Ce bucurie pentru mai marele vameșilor cel atât de disprețuit de semenii lui și care dorise atât de mult să vadă pe Isus! Mântuitorul ne îndeamnă pe toți la fel. Pe unii îi îndeamnă să-l lase să pătrundă în adâncul inimilor, pe alții care nu l-au primit, ca viața lor să se schimbe prin prezența lui. Fără prezența aceasta, n-ai nicio garanție, nici pentru azi, nici pentru mâine, căci moartea îi poate zdrobi dintr-o clipă în alta rupându-le cele mai sfinte legături de pe pământ. O, cum să nu primești pe un astfel de oaspete care vine cu mâinile încărcate de binecuvântări și cu inima plină de iubire? Chiar dacă ne cere anumite lucruri, chiar dacă prezența lui ne silește la oarecare curățiri, nu-i cea mai mare datoria noastră și cel din tăi interes al nostru să-l primim cu bucurie? Să cumpănim bine toate lucrurile ca să nu pierdem prilejurile și să nu inversăm valorile. În versetul 6 aflăm că Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Nici o amânare se vede aici, chemarea Domnului Iisus trebuie împlinită în grabă, orice întârziere este prinșdoasă. Oricât de bun și de plăcut ți-ar părea mijlocul de care te-ai folosit ca să vezi pe Isus. În momentul în care te-ai întâlnit cu el și te-ai chemat la sine, părăsește în grabă acel loc și acel mijloc. Altfel nu poți să urmezi pe Marele Mântuitor și Învățător, iar tu rămâi în păcatele tale și în starea ta nenorocită. Zice părintele Iosif Trifa în felul următor. Zacheu a știut să folosească clipele Harului, clipele Mântuirii. N-a amânat nici dorința de a vedea pe Isus, nici primirea, nici schimbarea. Tărăgănarea mântuirii înseamnă pierderea ei. Nicăieri nu se răzbună atât de amarnic tărăgănarea și amânarea ca în lucrurile mântuirii. Frumoasă și vrednică de urmat este ascultarea lui Zacheu. La chemarea Domnului Iisus, el s-a dat în grabă jos din dud. Nu este ușoară coborârea în văzul tuturor, dar dacă Domnul cere lucrul acesta, fă dragul meu, pentru că numai aceasta este calea mântuirii și fericirii tale. Numai aceasta este ascultarea cea adevărată. Poate tu ai vrea să te dai jos din pomul euului tău, fără să te vadă nimeni. Poate că vrei să te pocăiești pe ascuns ca să nu te afle cineva. Dar să știi, lucrul acesta nu este cu putință. Așa după cum ți-ai trăit viața păcătoasă de neascultare de Dumnezeu în văzul tuturor, în același fel trebuie să fie și întoarcerea ta la Dumnezeu, viața ta cea nouă de ascultare și supunere, deci și aceasta trebuie să fie tot în văzul tuturor. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. În dorința și în căutarea lui, Zacheu era sincer și stăruitor. Căutarea lui n-a fost zadarnică. A găsit pe Domnul Isus pe care l-a căutat și s-a bucurat mult. Ni se arată aici, l-a primit cu bucurie. Când cauți cu adevărat, te bucuri din toată inima când găsești. Cieleți ce căutat. Haideți să ne întrebăm sincer. Căutăm noi cu adevărat pe domnul Isus? Care este adevărul? Și dacă spunem da, atunci continuăm cu întrebarea. Ne bucurăm noi de el, adică de felul lui de a fi, cu tot focul inimii noastre? Isus înseamnă felul lui de a fi, felul lui de viață, de gândire, de vorbire și de lucrare. Cine zice că rămâne în Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Subliniem gândul acesta. Adevărata primirea Domnului Isus este numai primirea cu bucurie. Aceasta este primirea care aduce folos sufletului. În versetul următor, la versetul 7, aflăm despre reacția care s-a produs în public față de această atitudine a Domnului Isus în legătură cu Zacheu. Citim versetul. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Indiferent cum tălmăcesc potrivnicii primirea și găzduirea Domnului Isus în inimă, principalul este că și ei văd lucrul acesta, deci este o realitate de netăgăduit. Când intră Isus într-o inimă, este văzut și de prieteni, și de dușmani, iar în urma intrării lui se stârnește împotrivire. Adevărat, zicea părintele Iosif Trifa, oriunde se întoarcă oamenii la Dumnezeu, oriunde se mântuiește un suflet, acolo neapărat se aude și cârtirea gloatei. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau. Un semn că te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu, că ai primit în inima ta pe Domnul Iisus ca mântuitor și ca stăpân, este tulburarea și cârtirea celor din jurul tău, dragul meu. Toți cârteau și ziceau, A intrat să găzduiască la un om păcătos. Da, Domnul isus îi place să găzduiască la păcătoșii sinceri, care se recunosc că sunt păcătoși și se pocăiesc de starea lor. Nu îi place însă de acei așa zis nepriheniți, de mândrii aceia care se cred buni. La aceștia nu intră, pentru că nu îl primesc. La toți cei care încep să se justifice că ei n-au omorât pe nimeni, că ei n-au spart o bancă, ei n-au făcut despărțiri în case, la aceștia nu intră Domnul Isus, pentru că ei se consideră drepți, ei se consideră buni, ei se consideră sfinți și neprihăniți. Ce trist! Păcătoșii la care găzduiește Domnul Isus nu mai sunt ca ceilalți păcătoși, ci ei sunt păcătoși mântuiți. El, Domnul Isus, a venit pe pământ să găzduiască la păcătoși, dar nu intră decât la cei care deschid ușa și îl primesc înăuntru cu bucurie. Acestora le întinde pe masă bucatele harului său felurit și veșnic bucate dătătoare de viață nouă fericită. Iar pe ceilalți, care încep să-și aducă justificările lor cu cele ce fac ei și cu cele ce nu fac, îi lasă să mănânce ce au făcut ei. În versetul 8. La capitolul 19 din Evanghelia după Luca, unde ni se istorisește această minunată întoarcere la Dumnezeu a lui Zacheu, citim că față de aceste cârtiri care se ridicau din gloată, Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăștit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi în După chemarea pe care ți o face Domnul Isus, dragul meu, tu trebuie să stai în fața Lui, în lumina adevărului Său, ca să-ți poți cerceta adâncurile ființei tale și apoi să iei hotărârea care trebuie. Numai în lumina feței Lui Dumnezeu te vezi cu adevărat cum ești? Aici este locul potrivit unde te poți pocăi de tot trecutul tău, lepădându-te de El 100% ca să începi o viață cu totul nouă. Dar Zacheu a înaintea Domnului. Norodul îl certa, lui însă nu-i păsa de gura lumii, ci stătea liniștit și încrezător înaintea Domnului, care l-a chemat și pe care l-a dorit atât de mult. Când te afli înaintea Domnului, fii surd pentru tot ce vine din partea lumii. Dacă te-ai deschis pentru el, închide toate obloanele dinspre lume. Numai așa îți poți păstra pacea și bucuria. După cum zice părintele Iosif, apucați pe calea mântuirii, noi trebuie să fim surzi și muți față de gura lumii. Dar, zic eu, a înainte. înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În Vai, ce minunat! Cum se moaie o inimă de păcătos! Când Domnul intră în ea, Zacheu, după cum este și numele, adică curat, sincer, și-a deschis toate încăperile inimii și așa a stătut înaintea Domnului. Numai sinceritatea, credința sinceră, poate sta înaintea Domnului și numai ei, Domnul îi se dăruiește. Semnul că stai cu adevărat înaintea Domnului este schimbarea care se produce în inima ta, este pocăința care trece de la vorbă direct la faptă. Pocăința adevărată este aceea care, pe lângă faptul că mărturisește toate păcatele înaintea lui Dumnezeu, îndreaptă toate strecăciunile și pagubele care se pot îndrepta față de aproapele. Nu numai Zacheu stătea înaintea Domnului, dar și Domnul stătea înaintea lui Zacheu. Noi totdeauna suntem în fața lui Dumnezeu pentru că El ne vede ce facem, dar Dumnezeu nu este totdeauna în fața noastră, adică nu ne gândim noi la El și nu ne desfătăm în El, așa cum zice psalmistul, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Iată-l așadar pe Zacheu zicând, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi în pătrii. Zacheu a luat vamă de bani nelegiuiti. Noi luăm altă vamă. Luăm vamă adevărului când înșelăm pe oameni și când nu spunem cuvântului scris al lui Dumnezeu. Luăm vamă iubirii când bărfim pe cei cu care venim în legătură ca să ne ridicăm noi deasupra lor. Luăm vamă smereniei când vrem să ne arătăm ceea ce nu suntem. Când ne așezăm pe scaunul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Luăm vamă dreptății când umblăm cu minciunea și cu nedreptatea. Luăm vamă cumpătării când trecem de hotarul pus de Dumnezeu, când păstrăm pentru noi mai mult decât ceea ce ne trebuie. Luăm vamă promisiunii pe care am făcut-o lui Dumnezeu, că ne vom lepăda de tot ce avem ca să-L urmăm pe El, așa cum este voia Lui, și așa mai departe. Dacă Zacheu a dat săracilor jumătate din averea Lui și apoi din cealaltă jumătate a dat înapoi împătrit celor pe care El i-a năpăstuit, ce a mai rămas? Înseamnă că el a dat tot În felul acesta a îndeplinit condiția Ca să poată intra mântuirea în casa lui Așa cum se spune la versetul 9 Numai cine se leapă de tot Acela primește tot Ceea ce ne promite Domnul Isus, El face Și așteaptă să împlinim și noi la rândul nostru Promisiunile pe care i le-am făcut Numai așa este adevărata pocăință a noastră Numai așa se bucură el de noi Și ne folosește în lucrarea lui Iubiți ascultători de-a domnul ca exemplul acesta lui Zacheu să fie urmat și de noi toți cei care luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu.